Alansan? Ja. Är du redo? Det tror jag. Då kör vi ditt förhör. Okej. Okay. Första mensdagen, riglig blödning. Uh, secure Maxi Night Long. Det är korrekt. Mitt uh. i mensen, två dagar. Uh, sådana här vanliga um, ultratunn med Stämmer. Dagarna efter mens. Uh, troskydd Daily's um, uh, Fresh and Protect. Det är korrekt. Vad ska du aldrig någonsin köpa? Mäns mm, Vadå ja, mänskopp? Ja men det är aldrig mänskopp. Rätt svar ska vara OB. Det blir tre straffrunder på hinderbanan. Oh, men vill du ha lite choklad ens? Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy. Hej och välkomna till avsnitt. Hej och välkomna till avsnitt 100. 101. Ja. Men, ska du hålla på att härma mig hela tiden? Jag tänkte nu? vi måste göra lite annorlunda nu när vi har passerat 100 avsnitt och inne på vårt 101 avsnitt. Av bonuspappan. Bonuspappan. För och... <laughs> det blir jättefånigt. Vad då? Plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relation. Men nu fick jag ju inte säga någonting alls. Men så sa vi alltid i början att jag sa det. Ja, du bara roffar åt dig. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Känd för att ha de snyggaste och bästa reportrarna. <laughs> Speciellt på kulturen. Tack. Man kan förstås läsa på webben www.hn.se och där kan man även lyssna på podden. Och är man lite old school som jag så prenumererar man på Hallands Nyheter och får den hem i brevlådan. Precis. Hallands Nyheter är den enda tidningen jag läser och så läser jag den även i mitt arbete när jag jobbar med äldre och funktionsvarierade. Just det. Denna vecka i podden har vi två gäster nämligen Åsa Bonelli och Pisha Strindstedt och de har tillsammans skrivit boken Workout. Med ö. Mm. Och Pisha är ju även känd som en av tränarna i årets säsong av Biggest Loser som pågår just nu. Alltså jag är så såld på den tv-serien. Du har väl sett alla avsnitt Ja, jag hittills. tycker det går för långsamt mellan gångerna. Jag tycker att det är så kul att se hur de kämpar och att det handlar om så mycket. Det handlar ju både om att träna, äta rätt men sen också liksom få huvudet med på banan. De har ju haft en del trauman, deltagarna i årets uppsättning av Biggest Loser. Och det är sådant som ploppar fram när man börjar jobba med kroppen och så kommer också det mentala och psykiska bubblandes mm. upp. Och det är väldigt spännande. Och både Pisha och hennes kollega som också är tränare i Biggest Loser, båda de två är väldigt duktiga på att fånga upp deltagarna när de märker att det är någonting som spökar nu det är någonting att de mår dåligt eller att det är någonting gammalt som har kommit upp till ytan. Så jag tycker att det är ett jättebra program. Mm. Och jag är väldigt nyfiken på vem som kommer att vinna. Hur många är det kvar? Just nu är det nog, när, som jag har tittat, för jag har ju tittat lite före, så är det nog fyra kvar. Aha. Mm. Och du är ju ute på en egen träningsresa. Ja, jag ska ju gå ner 30 kilo på 30 veckor tillsammans med min PT Petra från Golden Wellness här i Varberg. Och som tur var så slipper jag bli utrustad eller ja, ha hotet om utrustning över mig. För det hade ju varit ganska jobbigt att dels göra en sån stor livsom välvande förändring som att börja äta ordentligt och träna. Jag tränar ju från att ha inte tränat alls till att träna åtminstone sex dagar i veckan känns det som. Ja. Mm. Så jag är tacksam för att Petra inte röstar ut mig och för mm. att hon alltid snarare röstar in mig att när jag deppar ihop och inte tror att jag kan någonting så säger hon det är klart du kan och så kämpar man lite extra för att man vill, man vill vara duktig och, och hon är jättebra på att peppa och hon och hennes man Håkan de har ju också fystränat och peppat vårt stolta innebandylag här i Varberg. Varberg IC eller Vick som de kallas, ja, som är nu tillbaka i SSL, Svenska Superliga. Så vi är stolta över dem och tacksamma över Petra och hennes man Håkan på Golden Wellness. Och du är väl snart uppe i... 25% viktminskning. Jag skulle nästan kunna ha varit med i Biggest Loser och kanske vunnit. Tror du det? Ja, fast jag kanske hade blivit utrustad också. Jag tror att du var lite för liten när du startade. Nej, men så, alltså, jag är ju 1,50 lång. Det är ju typ fem äpplen hög. <laughs> och så vägde jag över 90 kilo. Jag vägde 92,2 kilo när mm, vi vägde in ja. mig. Och det skulle jag nog kunna säga att hade jag varit normal lång då, 1,60-1,70 70. Och vägt procentuellt lika mycket så hade jag nog vägt över 100 kilo. Då hade jag platsat in. Ja, kanske det. Ja, de är duktiga i alla fall, de som kämpar på i tv. Och vi kommer ju få höra snart om boken Workout och lite mer om programmet också. Och vill ni vinna den så ska ni titta in på vårt Instagram och vara med i tävlingen. Så finns det en chans att vinna boken Workout. Och den är dessutom signerad av Åsa och Pisha. Just det. Ja, vad har hänt i veckan? Ja... Jag kan ju bara minnas att jag fick känna på hur det var att vara lite bonusmamma mm. igår. För då åkte du iväg till Bångsbo och spelade trummor. Och så kom din bror med hans tre barn och hälsade på. Och vi har vi åt lite mat och sen så testade vi på street striding. Just det, det är som en cross training fast med hjul. Så att man står och cyklar på något sätt. Mm, det var jättekul och svårt. Ja, jag så. hade en väldigt sån nära döden upplevelse i början, när jag som var krampaktigt höll tag i den här cykeln och kurade ihop mig på något konstigt sätt. Och Petra skriker, med rys dig upp! Och jag bara, nej, jag kan inte! Och hon sa, jo du kan! Och visst, hon hade rätt som vanligt, jag kunde och det var väldigt kul. Mm. Ja, jag hade gärna varit med, jag vet inte om ryggen hade orkat det, men trumspelandet var också inbokat sedan länge. Men ni verkar ha haft väldigt eh, kul. Ja, och så kom jag ju tänka på det. Jag skojade ju här innan om att jag fick känna på hur det var att vara bonusmamma. Mm. Och då tänkte jag på att så här då, när vi träffades, jag och din bror, och jag, träffade, jag har ju träffat hans barn innan så klart, mm. men allt när vi ses så är det ju vid festliga tillfällen, det är roligt, vi gör ofta någonting och så. Så att då kan man ju få den illusionen av att det hade varit enkelt. Ja, ja men vi hade varit enkelt om vi hade levt tillsammans och, och jag hade varit en mamma då, sen mm. en bonusmamma. Men jag tror att i, i alla fall när man sen efter ett tag flyttar ihop. Så dels så visar man varandra andra sidor än de man visar upp när man precis har träffats och dels så så är det ju så att en vuxen måste vara vuxen och säga till om olika saker. Och, mm. och då får man en annan och lite otacksammare roll. Så att vi får ju mycket frågor om när ska man träffa barnen? Hur ska man göra när man träffar barnen? Jag tror inte att det är så jätteviktigt. Jag tror att det viktigaste är att man ställer in sig på att jag ska go the distance, jag ska hålla ut. Alltså även när det här vad heter det, nyhetens behag har lagt sig och man får vara en chattig förälder eller man har jobbiga tonårsbonusbarn i det här fallet eller trotsiga små sexåringar eller treåringar, att det är då man verkligen ställs på prov att man ska stå kvar och finnas kvar mm. och inte hela tiden söka efter att det ska vara så himla bra och himla perfekt, att vi ska alltid vara vänner och vi ska alltid förstå varandra och alltid ha bra kommunikation, utan att man faktiskt klarar av när det är jobbigt. Ja. det tänkte jag på igår när jag hade min bonusmamma-moment Ja, och även det här att klara av vardagen då, ja. det mm. ingår ju där. Det är lätt att ha kul tillsammans, mm. det är kul liksom. Jag tänkte lite på det tidigare här idag när Helle ville leka och titta i mobilen istället för att göra läxan och sen så hade hon inte med sig läxböckerna och då lyckades jag till slut övertala henne att läsa en annan bok bara för att komma igång ännu mer med läsningen och då får man ju vara den lite stränga eller tråkiga föräldern och det är nyttigt det också att inte bara vara den som gör allt roligt Jag tror det är då man faktiskt blir en familj det är då man som vuxen då blir en förälder och det är då som man verkligen kan spela roll i ett barns liv Mm. När man är en stabil människa som finns kvar både när det är jobbigt och när det är bra. Och i den åldern också, Heli är ju nio år nu. Då känner jag ju att hon faktiskt lyssnar och respekterar och att jag kan förklara för henne att det är bättre att göra läxan nu och sen så kan hon gå ut och leka sen. Vad det verkligen sant? Känner du verkligen att hon lyssnar på dig? Vad taskigt, hon lyssnar inte på mig. Gör hon inte? Nej. En nioåring lyssnar ju inte på någon annan än sig själv, känns det <laughs> Ja, Hon kanske inte lyssnar direkt, men eh, om man... Sitter och tittar här i ögonen och lägger bort eh, distraktionsmoment som eh, mobilen så tycker jag att det till slut funkar det. Man jag tycker du har ett fantastiskt lite. tålamod som jag kanske inte alltid innehar. Nej, så kan det vara. Jag hör ju inte rösten och så. Men det, det är nog, handlar nog mer om personlighet tror jag. Mm. Och just detta diskuterade vi ju förresten när vi blev intervjuade av familjebalanspodden. Hur man ska tänka kring bonusfamiljer. Så det avsnittet när det kommer ut så kan ju ni som är nyfikna lyssna på oss där också. Ja, precis. Ann-Katrin Noreliusson har ju familjebalanspodden. Och hon pratar om olika diagnoser som OCD och ADHD- och vad det har för betydelse för den som har diagnosen. Men även vad det har för betydelse för de människorna runt omkring. En väldigt bra podd så vi rekommenderar att ni lyssnar på den. Och nu kan ni också även hålla lite utkik efter avsnittet som kommer att innehålla en viss bonuspappa och hans plusmamma. Jag, måste säga, jag är inte din plusmamma. Nej. Nej. Även om du ibland kallar mig mamma. Fast det blir ju så ibland när du pratar med barnen så säger ju du Mm. mamma, mm. det är väldigt konstigt och när jag säger pappa blir det också väldigt konstigt, Det så har mina barn varsin olika pappa jag säga. inte alla, men det är två olika pappor sen har jag ju en pappa själv också mm. och sen så har du en pappa mm. så det är väldigt mycket pappor för mycket pappersarbete helt enkelt Apropå det här med skilda föräldrar då som våra barn här har så har ju faktiskt både Åsa Bonelli och Pisha Strinstedt Också erfarenhet av det. Mm. Och det tog vi förstås upp i intervjun. Så det kommer ni att få lyssna lite på här när de pratar om sina liv och sin nya bok. Hej och välkomna Pisha Strinstedt och Åsa Bonelli. Tack så mycket. Tack. Då är ni en PT och en... Författare, men ni har skrivit en alldeles ny bok ihop som heter Workout. Precis, det stämmer. Och den vill vi ju förstås veta mer om, men sen är vi ju nyfikna på lite om ni har någon erfarenhet av att leva i bonusfamilj. Hur har ni vuxit upp och hur lever ni nu? Jag har vuxit upp med en ensamstående mamma och hon träffade en ny man, fick min lilla syster. Min pappa, han träffade också en ny kvinna och fick en son. Så att jag, har haft, eller jag har en lillebror och en lilla syster. Mm. Växte du upp och då på den tiden och flyttade mellan mamma och pappa eller bodde du mest hos ena föräldern? Jag bodde bara med min mamma och sen så åkte jag och hälsade på då som det där klassiska varannan helg hos pappa. Mm. Ja. Hur känner du relationen med dina syskon? Har det blivit som att ja, men de är mina syskon som vilka syskon som helst eller har du... Har du nära kontakt med dem? Ja, min lilla syster växte ju upp. Vi växte ju upp tillsammans under mm. samma tak. Men min lillebror det, honom träffade ju då varannan helg. Så att naturligt så blev det ju inte lika nära där. Plus att han och pappa och hans nya fru flyttade upp till Norrland mm. när jag var 18. Så att då liksom var det ju också naturligt att man inte träffades ofta och så sådär. Så att... Har du även haft någon bonus pappa? Som du har vuxit upp lite med som mm. har bott hos er? Ja, under en period. Men det var lite stökigt. Så jag kan nog inte säga att jag har haft en, en bonuspappa så. Inte så tydligt att, så att ni har bra kontakt nu och så. Nej, nej. nej. Mm. Och hur har det varit för Pisha? Jag har också vuxit upp med en ensamstående mamma och en 11 år äldre syster- och sen så, när jag var ganska liten fortfarande, så träffade mamma en man som har varit som en pappa för mig. Mm. Och han hade tre barn sedan tidigare. Aha. Så de har jag alltid sett som nära syskon. Än idag. Ja. Fast att de för länge sedan gjorde slut. Ja, just det. Men borde alla Är ni tillsammans? Nej, det eller? gjorde vi faktiskt Nej. inte. Utan vi bodde separat. Så att jag har alltid bott med mamma själv. Så vi har haft liksom... Vårat liv, jag och mamma. Och sen så har vi också delat det med vår bonusfamilj hur man ska kalla dem. Ja, just det. Och du har kontakt med dem och ni träffas fortfarande och så, ja? Ja, precis. Min bonuspappa gick tyvärr bort för två år sedan, men, mm. eh, men barnen har jag kontakt med. Ja. Kom träningen in tidigt där då också, att ni kunde ha det som gemensamt? Jag har nog varit den enda i min familj som gillar att träna. <laughs> och min bonuspappa då. Ja, Han och jag hade det mycket gemensamt. Men mamma, det är det sista hon vill göra. <laughs> träna. <laughs> Men det är ju roligt faktiskt att man kan lära känna någon genom träningen. Och just att man kan ha det som något gemensamt med en bonusförälder. Eller jag kan ha det gemensamt med ett bonusbarn. Och jag vet inte om... Hur träningen kom in i ditt liv Åsa? Jag har faktiskt också alltid Hållt på med någon form av rörelse Jag har basket, fotboll Simmat, jumpa Liksom så Men det var ju det tillhörde ju på något sätt Barndomen och när man växte upp Och då gjorde man ju det av en helt annan anledning Då gjorde man ju det för att det var kul För att det var en, en gemensam grej Med kompisarna stå och hänga på skolgården Och prata fotboll och sådär mm. Men den tanken eller det sättet att, att använda rörelser, det ändrades ju ju äldre man blev när man blev då vuxen. Och så kommer familj och barn och allt det här. Och då liksom var ju inte rörelsen på det sättet att man gjorde det för att det var kul. Utan det var så här, men man måste, det är ju klart, alla vet ju att man ska röra sig. Mm, mm. Och det är bra för kroppen. Så då var det ju lite mer det här, okej, okay, ja, men jag borde ju och jag ska ju och ja. Så det, det, det har liksom ändrats, den har alltid funnits där, rörelsen och träningen, men själva syftet har ju ändrats. Mm, mm. Mm. Har du tänkt någonting på det? Jag tror vi har vuxit upp uh, ungefär samtidigt på, på 70-talet, att man då var mycket mer ute och fick en naturlig rörelse. Och nu vet jag, det har till och med startats ett projekt som heter Motorik med IQ, motor IQ Kampsportsförbundet bland annat driver det för att de märker att barn har inte den kroppsliga kontrollen. Mm. De kan inte ta sig fram på snö, is i vatten, i skogen mm. på samma sätt som tidigare generationer. Som då på det hårda 70-talet när du tog dig fram snö. Nej men det, det är faktiskt, de gör, de gör mätningar. Jag ser det på, framför mig. Ja, det, det är, de, de är oroade. Det kanske är 20% av tonårsflickor som kan Hoppa på ett ben i 10 meter eller, eller liknande. Att eh, den fysiska formen går ner. Och då kallar de det som rörelse IQ då. Att man behöver ha det för hela livet. Det blir längs evolution ja. då. Att vi nu mm. blir sämre mm. rent fysiskt ja. Ja. Sen är det mycket som inte var bättre för. <laughs> och vi är inte emot eh, telefoner och Nej. iPads och, och sådär. Det finns jättemycket bra med dem också. Hur har det varit för dina barn att få ut dem och hitta rörelseglädjen? Alltså jag har ju stora barn. Jag har en son som är 30 och en dotter som är 26. Så att när de var... Små, eller växte upp så hade det inte riktigt det där exploderat än så de var ju faktiskt ute väldigt mycket och, mm. och lekte och så så att jag brukar faktiskt säga det att rätt skönt att inte ha barn, små barn som föräldrar som förälder, man måste slåss emot det här ja. slåss emot Netflix och paddan och allt mm. vad det nu är som mm. drar och det är ju faktiskt så ungarna idag också hänger med varandra mm. de hänger ju liksom på nätet med varandra. Mm. Så att jag har inte riktigt Nej. haft det problemet faktiskt. Det kanske kommer med ditt barnbarn. Ja, precis. Hur var det Pisha? Var du en sån som var ut och rörde dig fritt eller hade du mer organiserad träning i att det var idrotter och klubbar och så? Det var nog både och, alltså jag spelade fotboll men det var lite senare i tonåren. Min mamma är polsk och i mm. Polen hade man inte alls samma man var ute och lekte precis som barnen här liksom. mm. men det var inte så mycket föreningar och sådär mm. så att för henne liksom, att jag ville dra iväg på och som alla andra mm. eller liksom spela fotboll eller dans eller simma eller vad, allt vad jag ville göra det såg inte hon ett jättestort behov att jag behövde det. Utan ja, det. jag kunde vara ute på gården och leka och springa och, och hitta på eget. Mm. Så det var både och. Jag fick övertala ganska mycket för att få vara med och just göra liksom mer organiserad idrott. Mm. Men leka gjorde vi ju alltid ute. Det. Det man, var ju, man vaknade ju och i princip ja. sprang ut med mackan mm. i handen. <laughs> och workout boken som ni nu har skrivit bygger på din träningsform Pisha som också heter workout. Med ö ska vi väl säga här Just då. det, ja. Mm -hmm. workout. Det är workout, workout. Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan annan traditionell träning? Alltså egentligen är det ju inga unika övningar eller någon unik träning på det sättet utan det är nog helheten som workout har blivit. Det började ju med utomhusbootcamps. Man kan säga att Upplägget är som att eh, Kampsvårdsfy skulle få barn Med en crossfit-vod eh, <laughs> Så det blev liksom Träningsformen Ihop med att det är en så otrolig Gemenskap och så mycket Olika människor, mm. alltså med olika Bakgrund och ålder som kan träna Samma träningsform Jag tror det är det som har gjort det populärt ja. Och vi har ju sett dig nu vi Har ju precis en ny säsong Av Biggest Loser dratt igång Och du är tränare för andra säsongen använder du din workout i tv-programmet också? Massor, mm. massor, massor och det eh, har ju blivit jätteuppskattat för att jag tror att många som har följt programmet från tidigare och även de som är deltagare som har kollat på programmet tidigare tror jag att de ska stå på ett löpande i tio veckor. <laughs> så att jag tror att de blir väldigt eh, glada att varje träningspass är någonting nytt, det är alltid någonting lekfullt och sen såklart så finns det ju saker som vi måste göra och det är ju de här tråkiga konditionsmaskinerna men eh, det är de är väldigt tacksamma över att Workout får vara en del av deras träning. Ja, det var mycket utomhus och hinderbanor och så ju. Så ja. lekfullheten är en stor del av Workout. Ja, precis. Ja. Och vi kommer ju säkert komma in på det när vi pratar om Åsas resa. Men det är just det här med glädje i träning. Och det har jag tyckt har varit väldigt viktigt. Mm. Det var så lite boken kom till att Åsa fick dig som PT. Och sen hur började ni få idén att skriva någonting? Jag tog i tillfället i akta då för att jag följde ju då Pisha på Insta och sen så skrev hon i ett inlägg att hon hade en bucketlist- och på den bucketlisten så var det att hon ville skriva en träningsbok. Mm. Och då sträckte jag upp handen och sa att eh, men om du inte väldigt gärna vill göra det här på egen hand skulle jag tycka att det var jättekul jätte att göra det här tillsammans. Mm. Och jag har alltid tyckt att Pisha är så otroligt intressant som person. Mm. Hon liksom ja, men hon ser ut som en tuff tjej, skym liksom, på näsan så... Men, så otroligt generös och varm människa Och det är liksom bara ett enda stort hjärta Så att det, kontrasterna där tycker jag är så otroligt intressant mm. Ni blir alldeles röda ja, där. <laughs> Jag tänkte kontrasterna Menar du att du är tvärtom då? Nej <laughs> alltså kontrasterna är i själva henne. När man tittar på henne så är hon men Hon är tatuerad, hon har muskler Hon är liksom, ja sådär Tuff, men sen när man pratar med henne så är hon så här åh, oh, man vill bara stoppa ner i fickan och sätta upp henne på så här. Eh, men, så vi Glada Hågen skrev ihop en sammanfattning på hur vi hade tänkt att boken skulle se ut och skickade in. Och jag var så där att, ja, ja. Och det vart, nej tack, nej tack, nej tack, nej tack. Mm. Mm. Ja, det var så tråkigt för jag kände ju liksom att jag ville ju ge Pisha det också, att... Hon skulle få bocka av den där på backlistan, men känner: Nu har jag gjort allt som jag kan göra. Och då sa Pisha, du behöver inte vara orolig, det här kommer att ske. <laughs> okej, jag, då litar väl jag på det då. Hon är även synskatt. Ja, ja, precis. <laughs> och så gick det ett år och sen så ser jag på Instagram att eh, nu får jag berätta. Skrev hon då att nu är jag en av på Biggs Lugs och då ah. var det ju... Ah, okej, jag fattar. Så då tog jag kontakt med min förlängare på, för då hade jag precis bytt förlag också. Louise Beckelin förlag och presenterade idén för henne. Då hade vi utarbetat det här nya då med inte bara partner workout och så. Och det tog ungefär fem minuter innan hon sa ja till det konceptet. Hej, Louise! Branschen är ju så. Det är ju ändå, syns man i tv så når man ut på ett enklare sätt. Och ja, så. Så, så är det ju. Och vi kan väl säga då Åsa, detta är din sjätte bok om jag har räknat rätt. En, två, tre, fyra. Fy. Ja, stämmer. Först var det två relationsromaner. Stanna innan du går och sen uppfölja den vid ögonblicket slut. Ja. Sen blir det en spänningsroman som heter Minns att du ska dö. Ja. Och sen två e-böcker som även är ljudböcker om en influencer som delar namn med min mamma faktiskt, Jaha. ny ah. men jag tror inte de har så mycket likheter <laughs> <laughs> nej, nej. just nu så behöver hon träna upp sitt knä hon har fått en helt ny knäled i oh. titan, så att hon har mycket rehab framför sig Kul. men vad har träningen betytt för dig Åsa, personligen så här? Jag anlitade ju Pisha då för tre år sedan första gången. Så jag köpte ju tio gånger, vi körde tio gånger. Och sen hade vi en paus och så köpte jag tio gånger till. Och sen då när vi bestämde att nu gör vi den här boken. Då sa jag det, men då kan vi ju inte hålla på och lalla. Då måste vi ju göra det här nu på riktigt. Mm. Och då har vi kört kontinuerligt nu varje vecka ända mm. sedan september. Och det är liksom så det kommer att fortsätta. Mm. Så jag kan säga, kroppsligt absolut, det är ju... Det häftigt mm. och se det som man kämpar för och jobbar för att det ger resultat, naturligtvis men den mentala biten har nog varit det allra, allra häftigaste för att det betyder nummer ett, för mig personligen, nu är ju inte alla så men för mig personligen har det varit otroligt betydelsefullt att ha någon som tror på en mm. som har sett ens potential och eh, sagt när jag har tvekat och har alla mina hjärnspöken som jag har, att Nej men jag, vad, vad funderar du på? Jag, det, det, det här grejar du. Mm. Alltså det är klart att du klarar det här. Och då tänker jag, ja, men hon skulle ju aldrig utsätta mig för någonting som är riskfyllt. Det är klart, tror hon på mig, varför ska inte jag tro på mig själv? Och nu har man ju kommit till den punkten som alla frälsta pratar om. Det där måste att man känner att man måste ut för att det liksom kliar nästan mm. i kroppen. Och ja. se att man klarar mer än vad man tror. Ja. Det har betytt jättemycket. Och boken handlar ju mycket om din resa. Det är inte bara övningar rakt upp och ner. Utan det handlar om, om din träningsresa mm. tillsammans med Pisha. Mm. Mm. Vill ni berätta något mer om boken? Sådär, som upplägget. Vad folk kan förvänta sig av boken. Jag tror om man eh, tänker liksom på workout och kanske följer eh, workout på Instagram eller kollar på min hashtag Pisha Piska så är det mycket högintensiva pass. Och jag tror att man tänker att hela boken kommer att vara högintensiv. Men vi har faktiskt lagt mycket mer fokus på just eh, styrkedelen. Mm. För det är den som kommer göra att eh, du kommer få ut mycket mer av de högintensiva passen. Högintensiv träning är jättemycket på tapeten har varit ett tag och man brukar säga att det är för alla för att det är lätt att få in i alla schema och sådär. Men teknik måste sitta och du kommer att kunna prestera bättre om du har mer styrka i kroppen och mer power. Så vi har lagt liksom mesta del på styrke, styrkepass faktiskt och sen lagt fun pages i slutet. Så det är viktigt att höja tycker jag med boken. Mm. Och att eh, även som, som ni alltid, både du och, och vår expert som vi har i boken då Kalle. Att det behöver inte vara tio olika övningar och det ska liksom göras på en komprimerad tid. Utan det räcker faktiskt med tre till fyra övningar. Huvudsaken att du har rätt teknik. Du kan köra rätt tungt för att du då har rätt teknik. Och det räcker. Mm. Ja. Men det kan man ofta se i olika styrkeprogram att det är ja men, 37 000 olika övningar i ett pass. Och eh, de flesta tränar ju faktiskt innan jobbet eller efter jobbet. Det är inte alla som har tid att gå mitt på dagen, på lunchen och sådär. Och då vet man ju faktiskt hur gymmen kan se mm. ut. Mm. Det blir jättetufft att, att ha väldigt många övningar och springa runt på hela gymmet för att Många maskiner eller redskap är redan upptagna av andra. Och det slutar med att man har massa dötid kanske i mellansätten. Och måste vara på gymmet i en och en halv, till och med två timmar. Mm. Mm. Och det har man inte tid för om man har familj till exempel. Så att fokusera på färre övningar, satsa på liksom trötta ut kroppen i dem. Och sen kan man satsa på andra övningar nästa pass istället. Mm. Mm. Mm. Och speciellt i boken är ju också att för att få den här tekniken rätt så finns det en... QR-kod så man kan se övningen också. Precis. Via sin telefon då. Så vi har både text, bild och video på ah, utförande. det är fantastiskt. Det kan inte gå snett. <laughs> <laughs> och sen är ju kosten väldigt viktig också och det finns väl även med recept. Precis, lite mm. enkla recept, snabba, som är perfekta egentligen som mellanmål eller som man snabbt kan få i sig efter mm. träningen. Mm. Jag tänker ibland på det här att den mentala spärren att börja träna, att den är egentligen svårare att övervinna än det rent fysiska, nästan oavsett mm. hur stor man är. Mm. Märker ni det också att, att det gäller att liksom komma över någon slags puckel där och, och just tycka att det är roligt att träna? Mm. Absolut, det är ju det som jag möter ofta, att det är den där första tröskeln som är högst. Mm. Sen när man liksom har kommit över den och, och, och börjar liksom samla ryggsäcken med fem pass, sex pass, tio pass. Då börjar det helt plötsligt kännas lite roligare och lättare och det är mm. motiverande i sig. Mm. Och de som liksom fastnar, som tänker hela tiden att ja ah, men jag ska gå, jag ska börja. Ja, man och, köper och så, gymkort och så går ja. man inte dit och vad, vad säger man till dem eller hur, hur knuffar ni? De måste ju ändra taktik. Att köpa gymkortet betyder ju inte att man automatiskt kommer att gå till gymmet utan man får liksom kika lite inåt och se vad, är det, vad har jag gjort tidigare och då måste man göra helt Tvärt emot. Mm. Kanske haka på någon som redan tränar, kanske haka på någon som inspirerar en, sänka prestationstänket, att mm. det behöver inte vara bäst direkt, för det är ingen, alla är nybörjare. Mm. Kanske inte börja så stort, Så inte sätta upp för höga mål på en gång, utan det viktigaste är ju faktiskt att bara få igång rörelse. Mm och också tänka att det kommer ta tid. Mm. Ja. Det finns inga genvägar. Det börjar på en precis som Pisha säger, på en låg nivå. Ta det liksom baby steps. Mm. Mm. En sak som jag är jätteintresserad av är ju hur det var för dig att få vara med på den här resan de deltagarna i Bigeslosa gjorde för jag tänker att det måste ju vara helt fantastiskt att se hur de Förändra sig och hitta sig själva där inne i allt det här. Hur Vill du berätta någonting om den resan? Det är en helt otrolig resa och jag visste ju inte vad jag hade att vänta mig. Jag blev ju kallad till att komma in första dagen på TV4 och fick den här liksom möjligheten. Det enda jag visste var att jag skulle liksom träna ett gäng människor som ja, hade otroliga livsöden, liksom väldigt tuff bakgrund, tuffa, tunga bagage. Men jag hade absolut inte kunnat räkna med det som Biggest Loser verkligen är. Om man tänker att det är träning och de ska svälta sig själva och allt vad man får höra. Men det är så mycket, mycket mer. Det är, Träningen är bara en liten del av vad som händer på Biggest Loser. Det är så fantastiskt att verkligen få dyka in i människors liv på det här sättet. Det får inte jag göra i min vardag annars på samma sätt. Nej, de ju, har ju dels haft livsöden som du säger och så eh, lagt på sig ganska rejält med övervikt. Mång, alla väger ju över 100 kilo, yeah. nästan nära på 200 kilo till och med. Hur var det liksom att eh, ta sig an... En sån stor utmaning, har du gjort det innan? Nej, absolut inte på det sättet. Och då har man ju oftast, i sådana fall har man ju haft en person. Mm. Nu är det ju 14 stycken som har liksom, ett otroligt behov av att vi plockar upp dem. Och man har mycket tid samtidigt som man har väldigt lite tid. Mm. Och folk åker ju ut liksom, vecka för vecka och man vill hinna... Ge dem så mycket redskap som möjligt och så mycket kunskap som möjligt. Mm. För det är det som kommer att motivera. Ju mer de vet, ju mer de förstår, ju bättre kommer det gå för dem. Mm. Har du haft kontakt med någon? Vi, vi får ju inte avslöja hur det går nu i säsong två som pågår. Men förra säsongen har du träffat någon av dem som var med då. Som har kanske klarat att fortsätta på den resan. Ja, det har jag. Och jag har ju kontakt med, med många fortfarande. Och jag tror liksom att eller tror jag. Jag vet att nyckeln ligger i att man förstår att det är en livsstilsförändring. Det mm. är inte bara jakten på de här kilorna som ska droppa och sen att man liksom finalpallen och sen är det klart, utan det fortsätter efter. Mm. Så att jag menar man säger, oj, det här är världens längsta produktion för den drar över ett år egentligen. Men ett år i, för att förändra ett liv eller en livsstil är ju ingenting egentligen nej Och det är lite så som vi tänker också Framförallt så har Maria ju börjat Och kommit en bra bit in i sin träningsresa där målet är 30 kilo på 30 veckor. Då tänkte jag att vi kunde... Gå ner alltså, inte gå upp 30 kilo på 30 Nej, Det här är det. var spännande. Vi, vi, vi... Kan du göra nästa gång? <laughs> jag lyckades ju faktiskt gå upp 30 kilo på tre år. Just det. Och då... Jag ändå var ändå ganska duktig. Typ ja, och, och jag gick nog upp 12 kilo på de tre åren sedan vi träffades. Vi sa det, Vi har varit alldeles för lyckliga så vi har ätit <laughs> gott och, och tränat för lite. Och nu är vi halvvägs och ligger bra till tidsmässigt. Men vad skulle du ha för råd, Pisha, när man har ett sånt långsiktigt projekt? Men det är ju superbra till exempel då att man tar hjälp av någon som hela tiden kan checka upp på en. Att man har någon som har koll på ens träning, på ens kost, Eller att man har någon som man hela tiden måste mm. lämna, vad ska man säga, Rappor rapportera Ja, redovisa. Ja. Så det är ju superbra Och sen att man, det kommer ta tid Och det kommer inte vara jättekul mm. Mm. Man får se, det här är ett mål Jag ska dit, det kommer inte liksom bli en dans på rosor. Mm anteckna, följa träningsdagböcker så att man liksom kan gå tillbaka när det är tufft vecka sex, så att man tittar tillbaka på veckan, vart började jag någonstans, mm, mm. jäklar jag har ju kommit super långt, det är ingen mm. idé att liksom gå tillbaka till nummer ett nu nej jag fortsätter även om det känns tufft, mm. så att jag tror det är viktigt att man alltså, redovisa för sig själv och för någon annan, mm. Mm. sen är det ju faktiskt rätt häftig tanke också att tänka att jag sitter på allmakt. Mm det är faktiskt jag som, som har allting, det är jag som bestämmer det är jag som har all påverkan och det är faktiskt en rätt häftig känsla att se att det här har jag faktiskt skapat själv mm -hmm. och med, med lite hjälp då kanske och sådär och lite push och så, men den tanken är faktiskt rätt cool och där säger du faktiskt någonting viktigt för att det är ju du som gör jobbet. Det är, man, man skaffar liksom redskap och man skaffar hjälp av någon, men det är ju inte den personen som gör jobbet. Nej. Så att det, är, och det där kan ju jag ju se jätt i mitt jobb som tränare: att utanför byggesluser, då att man, vissa personer kommer väldigt motiverade och man ger egentligen samma möjligheter och liksom redskap till två olika personer den ena lyckas, den andra gör inte det och då får man ju titta så okej, okay, varför lyckades den här, varför lyckades inte den här mm. och det är just det som Åsa pratar om och det är ju den egna liksom disciplinen och att man gör jobbet själv utanför tiden som man har med sin tränare och en annan tanke då, när man hamnar i de där dagarna, att det är en mycket skönare i soffan under flysfilten med Netflix på tvn, så när det känns så, då brukar jag alltid tänka, okej, okay, fast det är faktiskt bara ett avsnitt av min tid att mm. gå ner dit till gymmet. Man kommer ju aldrig ångra träningspass, mm. Nej. så är det bara. Och då har jag gjort mitt, och det är känslan efteråt då som överväger den där. Då slipper jag gå runt sen med resten av dagen och tycka, varför gjorde jag det inte? Ja, ja. Men är det så att även ni kan hamna där. Ni kan hamna framför datorn. Men oh, få ja. ja. Ja, ja. <laughs> absolut. <laughs> ja. Det är skönt att veta det att i, i, i, ingen är ofelbar och så. Nej, men nej, då får man kompensera det med att och träna, fortsätta träna de andra dagarna och så. Ja. Mm. Var jättehärligt att ha er här. och Jag blir så där. Träningssugen, nu är det lite kallt här ute, men jag ser fram emot utesäsongen oh, när man kan det är så fantastiskt. röra sig i naturen. Och... Vi får se, det kanske blir lite hinderbana träning ute i Men du som är uppvuxen med att gå genom is och snö. Ja, det. Och det, det är väl ingen fara med lite kyla. Nej, jag, jag hade faktiskt med en rejäl jacka hit och mössa och, och så. Så att, eh, jag, jag klarar Stockholmsvädret i alla fall. Så. Ja, du har ju backen här inte ja. långt ifrån. Så det är bara upp och knata. Ja. Ja. Tack så mycket och lycka till. Workout heter alltså boken som släpptes nu i början av april. Och så missa inte Biggest Loser på sjuan där Pisha är med. Tack så mycket! Tack. Tack. Tack! Då tackar vi Åsa Bonelli och Pisha Strindstedt för att de tog sig ut en ganska blåsig idag och kallt var det till Hammarby Sjöstad där vi gjorde intervjun. Ja, just det. Pisha har väl blivit utsedd både till Årets grupptränare ett år och nu senast årets PT. Det måste jag, för att min PT inte var med i den tävlingen. Annars hade hon bara kommit två. Nej, vad ska jag? Bara Pisha är fantastisk och jag hade verkligen uppskattat att få träna. Vi fick ett erbjudande att träna tillsammans med dem men vi hann inte med för de hade ju releaserna boken ja, precis innan vi kom till Stockholm. Så vi hann ju inte göra det. Nej, ja, just det. Det får bli en annan gång. Mm, men vi kan ju läsa boken. Mm, det tycker jag. Får vi läsa boken innan vi skickar ut den? Vi kan bläddra lite försiktigt. Vi bläddrar lite försiktigt. Men som sagt, det är en väldigt bra bok och det är väldigt tydligt. Och man får ju också instruktioner via en app med boken. Ja just det, det finns en QR-kod så att man även kan se videosnuttar hur man ska göra. Mm. Så att tekniken blir rätt också. Väldigt modernt. Mm. Ha, det är väl dags för veckans barnkonventionen. Så vi går ju igenom den. Artikel för artikel. Förra veckan var det artikel 18- jag tycker faktiskt, tycker du också det att livet har blivit annorlunda sedan vi började djuparbeta oss in i barnkonventionen. Det känns som att det ploppar upp i en sinne när man är ute i vardagen att jag tänker på den. Jag också absolut. det? Jo, jag hamnar också i situationer och tänker mycket det här att barnen ska komma först eller de ska vara delaktiga och man ska skydda dem. Och så Det har faktiskt blivit en skillnad. Jag känner det att när jag utsätts då kanske för en situation så kan jag så här, luta lutar mig lite åt det och så kan jag säga sådär, ja men det står ju faktiskt i barnkonventionen, Aha. kan jag också prata med andra människor så känner jag mig dessutom som väldigt, väldigt smart när jag slänger mig med, ja det är ju en paragraf i barnkonventionen som Aha. säger att bla bla bla. bla. Mm, mm, och förra veckans den var, barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, staten ska hjälpa föräldrarna. Mm. Och denna vecka så har vi då kommit fram till artikel 19. Mm. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, barnvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. Mm. Och nu kände inte du det men det gick som en liten rysning genom min kropp faktiskt att det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och det är också så att om en förälder blir misshandlad så räknas det numera som... Att även barnet har utsatts för våld. Det bara stämmer. genom att vara närvarande och att se det här, uppleva det. Det är nog inte alltid det efterföljs och efterlevs. Men det är räknat som barnmisshandel om man låter barn bevittna våld. Mm, mm. Mm, jag blev alldeles så här lite förstummad men jag tycker ju att detta är en av de viktigaste artiklarna i barnkonventionen. Absolut. Ja, det mesta kan man ju tänka är ganska självklart fysiskt och psykiskt våld, övergrepp. Jag tänkte kan vi utveckla det här med vanvård lite? Ja, det skulle väl till exempel vara att barnen inte får mat eller rena kläder eller på något sätt inte tas om hand, lämnas ensamma långa tider och så vidare. Mm, precis. Att det också ingår i artikel 19. Mm, sen är det säkert svårt att sätta gränser. Jag menar det det finns barn som växer upp i hem där föräldrarna har sina egna problem och kanske försöker ta hand om sig själva och inte har möjlighet eller förmåga att ta hand om barnen. Och det är ju tufft det här att faktiskt barnen har rätt att skyddas mot det här. Och att det kan få den konsekvensen att man tar barnen ifrån föräldrarna till slut. Mm. Om det går riktigt långt. Mm. Det här är en artikel som bryts mot dagligen i Sverige. Jag blev här lite förstummad men jag tycker ju att detta är en av de viktigaste artiklarna i barnkonventionen. Absolut. Alla artiklarna är självklart viktiga men den här är något som vi alla har ansvar för att se till att den efterföljs. Mm. Och det måste man ju som medmänniska hålla utkik lite efter också. Om man ser ett barn med blåmärken eller om man ser någon förälder vara väldigt taskig mot sitt barn så är det ju ett psykiskt övergrepp. Eller om man ser till exempel då, en, om man märker att en kvinna blir fysiskt eller psykiskt misshandlad. Och så tänker man, nej, jag vill inte lägga mig i det där. Så finns det barn inblandade så är det ju så att vi har skyldighet att mm. se till att någonting händer så att inte barnet tar skada av detta. Jag tror det är att man måste våga anmäla faktiskt i sådana fall. Ja, jag tror att om man utgår från att man vill väl. Så är inte en anmälan fel. Om man liksom verkligen säger, jag vill väl. Mm. Jag ser att någon får illa. Om man gör en anmälan. Mm. Då, då tycker jag inte att det kan vara fel. Sen så hör vi ju talas om där. Det kommer in anmälningar till socialtjänsten. Som beror på att eh, ett ex vill hämnas till exempel. Men då vill man inte väl. Nej, då är det ju något helt annat. Och det ingår inte jag i Jag tänker barnkommissionen. att man ska bara ställa sig den frågan. Mm. Vill jag väl? Mm. Är det här till barnets gagn? Och så gör man det. Just det här ämnet tror jag är ett av få som inte har behandlats i tv-serien Bonusfamiljen. Med eh, våld eller övergrepp i en familj. Det kanske får bli någonting för framtiden. De säger ju att eh, det här var sista säsongen av vår favorit tv-serie Bonusfamiljen. Men jag tycker att det lämnar en liten öppning för att en eventuell fortsättning kan ske. Mm. Vi har ju sett sista avsnittet och det finns fortfarande på SVT Play för er som inte har sett det. Där får ju Henrik och William bra kontakt igen. Henrik ställer upp på ett snyggt sätt när Wille inte trivs på den här härmiddagen som han och hans kompisar har hemma hos Frans. Då. Han kommer dit och är ensam att ha liksom mörk kostym och fluga och han har inte med sig badkläder verkar det som. Och då räddar Henrik honom genom att komma dit och hämta och låtsas att de ska flyga ner till Franska Rivieran tidigt på morgonen. Så det känns ju skönt att de fick liksom kontakt och Henrik vågar till och med erkänna det att han är ledsen för att de inte kommer att få något gemensamt barn, han och Katja. Men att han är väldigt glad för att han har ville då. Och sen så slutar det lite med att de skaffar en hund istället. Mm, klassiskt. Det är väl... Ett vanligt substitut för barn kanske, i vissa fall. Och sen vad gäller Bianca så är hon äntligen då på väg hemifrån att hon ska flytta iväg. Hon missar honom. Äntligen, vad taskigt, vad säger du så? Hon är ju bara 18. Ja just det, men det har ju varit lite segt så där att hon har inte hittat något jobb och hon har ändå hängt hemma där lite. Och då när hon väl är på väg så visar det sig att framförallt hennes pappa Martin då har svårt att släppa iväg henne. Hon funderar på någon sån här croupier utbildning på Malta och, och han hela tiden säger att ja, du får gärna stanna och sova här och, sådär. <laughs> och så kanske det blir. Ja, man kommer att sakna dem när de har flyttat hemifrån. Det tror jag säkert. Och sen den stora spännande upplösningen handlar ju om Patrik och Lisa. Deras barn som de har fått konstaterat då kommer att födas med Downs syndrom om de väljer att behålla det. Och där har de ju haft lite olika utveckling. Patrik eh, i detta avsnittet spelar fotboll med Sinas lillebror och mid som mm. har down syndrom. Och, och han blir liksom mindre orolig av det och känner att de säkert kan klara av det. Mm. Och Lisa har ju till och med då bokat en tid för abort och funderar in i det sista. Och vi kanske inte ska avslöja riktigt hur det går för det är ganska spännande. Ja, vi kan ju lämna lite till fantasin. Mm. Vi kan ju dela med oss av en härlig slutreplik i alla fall. Det är Patrik när han säger Jag är väldigt glad för vår stora stökiga familj. Ja, men så är det. Mm. Det är ju händelserikt och så när man är fler människor inblandade som det är i en bonusfamilj. Men det är också en väldigt välsignelse att ha många människor att gå till, tänker jag, som ett barn. Mm. Som det här med att Hendrik kunde ställa upp för ville där då hade han ju en extra vuxen när de andra vuxna inte hade tid. Mm. Så att, the more the merrier. Hur tycker du det känns att bonusfamiljen nu har kommit till sin ände? Ja, det är ju lite speciellt eftersom vi har kunnat se avsnitten i ett streck med sån här pressinloggning. Så att nu inför poddavsnitten så ser ju jag om avsnitten. Och ibland får jag faktiskt nya tankar. Så jag tycker den har varit väldigt rik på verkliga situationer och problem som kan uppstå. Och jag tycker det har varit jättebra. Det har fått mig att tänka och känna igen mig och ibland så känner jag inte igen mig men det är också nyttigt. Det hade varit väldigt jobbigt om du hade känt igen dig i allt. Nej, och du inte hade ju lekt som i en heller. Docus, Ja. Vi har ju skojat om det att jag är ju mer Patrik än Martin, även om jag delar namn med en av papporna. Det lustiga är att jag tycker mer och mer om Martin och mindre och mindre om Patrik i tv ja. serien mm. Och hur tycker de om mig då? Ja, det är en bra fråga som vi kanske ska ta upp i en annan podd. Skilsmässopodden. Innan <laughs> vi ja, har gift Innan vi har gift oss. Har gift oss. Ja. Ja, det hade ju varit. Går det ens rent praktiskt? Nej. Nej. Vi måste skil... vi måste separationspodden finns den. Ja, ja kanske. Aha. Vi hoppas att vi inte kommer att behöva göra den. Nej, du och jag i alla fall. Mm men Jag tycker inte att det känns som att det kommer att ta slut. Det känns som att det kommer att bli mer. Jag tror att det kanske kommer en långfilm om några år. Jag tror att det blir en säsong fyra. Jag är jag nästan se. övertygad. Hoppas det. Om jag skickar brev till Moa varje dag. Mm. Och säger att hon ska fortsätta. Ni som inte kan få nog av bonusfamiljen i våran podd. Och inte har lyssnat på tidigare avsnitt. Har ju ganska mycket att lyssna i kapp i så fall. Dels finns det tio avsnitt om säsong Två, där vi gjorde separata, lite kortare avsnitt. Och sen har vi gjort många intervjuer med skådespelare som har varit med också. Så att eh, scrolla tillbaka om ni är nyfikna så kommer ni hitta det. Ja, det var väl vad vi hade att säga om tv-serien Bonusfamiljens sista avsnitt i säsong 3. Ja, då kanske vi ska gå över till en liten spaning om du har någonting som du har funderat på. Ja, det brukar ju åligga mig att spana tydligen. Så jag tänkte nu när detta är avsnitt ett 01 att vi skulle ha en slags bonusfamiljen 101. Ah. Alltså bonusfamiljen Crash Course for dummies. Ja, absolut. Ja, så vad är de tre svårigheter med bonusfamiljen? Och sen tre bra saker, och sen tre tips. Oj. Vi får hjälpas åt här tror jag. Ja. Vi börjar med tre saker som kan vara utmanande i en bonusfamilj. Och då kan jag ju direkt säga. En, och det är ju att det är fler människor inblandade, alltså ex mm. och eh, barn. Och ex och barn kanske sedan tidigare bonusfamiljer dessutom. Det behöver inte vara att man var i en kärnfamilj precis innan. Man kan ju ha haft eh, bonusbarn sedan tidigare och bonussyskon. Och det blir väldigt mycket människor inblandade helt enkelt. För mig är det så stor skillnad i de relationerna. Så jag skulle nästan vilja dela upp det. Alltså kontakten med ex eftersom... Man har barn ihop så måste man ha den kontakten och det är ofta ett problem på olika sätt. Det har vi pratat om många gånger, olika skillnader mellan två familjer och där barnen kanske bor varannan vecka. Sen tycker jag att en separat grej är relationen mellan bonusbarn och vuxna då eller bonusföräldrar till barnen i familjen. Att det är något annat som man måste bygga upp på ett annat sätt. Jag har då inte varit med sen barnen var, nyfödda och jättesmå. Och därför så behöver våran relation jobbas med på ett annat sätt. Och det är någonting som pågår kanske i hela livet nästan. Ja, vi beskrev ju det i ett avsnitt tidigare som du sa det. För dig så är jag nummer ett. Mm. Men för mig så är mina barn nummer ett. Ja, och det måste jag acceptera, att jag vet att det alltid är så. Ja, och det går inte att undvika den ekvationen. Nej, och sen... Vill du vara tillsammans med någon som har barn, då är du tillsammans med barnen också på sätt och vis. Ja. Och sen tredje grejen skulle jag vilja föreslå som ofta kan vara ett problem, det är alla de här praktiska sakerna, eftersom man oftast blir en lite större familj. Mm. Och då behöver man hitta boende som fungerar. Man behöver hitta till exempel i vårt fall en bil där man kan sitta sex personer. Och det är mycket praktiskt med varannan livet och allt runt om. Och det måste man på något sätt antingen sänka sin ambitionsnivå lite eller ha koll på så att inte det blir någonting då. Och förstås även ekonomin, att plötsligt kanske det är fem barn som ska ha nya cyklar. Så lite sånt att man får inte låta det förstöra det känslomässiga. Utan man får tänka att ja, men det här praktiska det får vi göra så gott vi kan. Jag tänkte lite snabbt bara innan vi går över till de positiva sakerna så finns det ju en sak som lätt uppstår i bonusfamiljer och det är de här ställningskrigen. Att man Ibland om man inte är på sin vakt så kan det plötsligt bli så att man är minst två lag i en familj istället för att man försöker spela i samma lag. Och det kan vara lite jobbigt. Att man blir vi och dem i en familj. Mm. Det är väl det här när man ska slå ihop två familjekulturer om vi nu ska hålla oss till tre tips så kanske man får sortera in det under den här relationen mellan vuxna och barn. Att man ska få ihop sina. Man kan komma från så olika håll vad gäller mat och träning och andra rutiner och sådär som man har. Mm. Så jag ska bara snabbt försöka sammanfatta den första punkten då i vår lilla 101 Crash Course in Bones Family for Dummies. Så är det svårigheterna är att det är fler relationer som behöver jobbas på. Både vuxna och vuxna barn och barnbarn barn och hela den. Och sen är det praktiskt, som du sa. Boende, ekonomi och svårigheterna att man ska liksom jobba mot att man är i samma lag. Istället för att ibland råkar man hamna i att man är två lag i en familj. Mm. Nu tycker jag vi går in på det positiva. För barnen hoppas jag ju att det är att de har fler vuxna förebilder. Och fler vuxna som vill hjälpa till på olika sätt. Det ska alltid finnas någon vuxen faktiskt som kan skjutsa eller hjälpa till med läxor eller trösta eller borsta tänderna om det är lite mindre barn. Så jag tänker att man ska se det som en tillgång att man är flera vuxna. Vi har ju haft väldigt bra exempel på det i podden tidigare att vi är bra på olika saker som att jag inte tycker om att borsta tänder och det kan du göra mm. och sen har vi kanske någon så har heller kanske någon förälder på andra sidan som är bättre på att gå och hoppa kläder till exempel och eh, det tycker ju inte att du är så roligt och, och jag kan bidra med att klippa tårnaglar ja. som någon annan förälder inte tycker om och så att vi försöker att se det som att vi är en buffé av föräldrar som kan bidra med någonting i uppväxten och sen så kan jag ju, om jag ser det rent egoistiskt, detta har ju för mig varit en fantastisk tillgång och möjlighet att få en familj även om jag då i år fyller 50 faktiskt. Och detta är min första egna familj, även om den ser olika ut varannan vecka. Och då hoppas jag ju också att jag kan bidra till dig, att du får en bättre familj när du... Inte en ensamstående mamma. Det är som att du köpte ett, en färdig familj. Ikea-varianten. Ikea family for real. Mm, och precis som på Ikea så är det alltid någon skruv som är lös. Och någ, någon del som saknas. <laughs> Nej då. Men finns det så här oönskade delar? Så här, den här skruven vill jag inte ha. Precis, släng... Man får med någonting. Men det går ju då att från... slänga bort dem då. Nej. Nej, för slänger man bort en skruv för man tror att man inte vill ha den så går det inte att sätta ihop. Och det är framförallt när man precis har slängt den som man upptäcker vad den ska vara till. Precis. Mm. Jag tänker också att det är positivt att det kommer in andra barn. Alltså, man säger att syskon är ett väldigt bra sätt att öva sig i just att leva relationsmässigt och, och hur man agerar ihop med andra människor. Så då tänker jag att kommer det in ännu fler barn så har man ännu mer att öva sig på. Mina barn har ju fått en extra brorsa i Kevin till exempel mm. och vice versa. Kevin som är min före detta bonusson och min son Lycke- de är ju ensamma killar egentligen med väldigt massa systrar, båda två. Ja. Så de två har ju i och med bonusfamiljskonstellationen fått en slags brorsa. Ja, just det. Som de inte hade haft annars. Så jag tänker att det finns många sådana viktiga relationer som uppstår i bonusfamiljer. Och det har vi ju fått höra. Många som har jättebra kontakt med bonussyskon och så i vuxen ålder. De har betytt mycket för varandra. Mm. Ja, så sammanfattningsvis så kan vi säga att det som vi snabbt nu kom på är bra med bonusfamiljen är att barnen har tillgång till fler vuxna människor och fler vuxna förebilder och även hjälp från fler vuxna människor. Och för oss vuxna så innebär det att så i ditt fall då att du fick en familj och i mitt fall att jag fick dela glädje och sorg som innefattar familj med dig. Att ja. det underlättar för mig. Och sen det tredje var ju att barnen får fler syskon och olika syskonskonstellationer som kanske inte hade uppstått annars. Mm. Man ska inte vara så fixerad vid blodsbanden helt enkelt. Nej, relationer är relationer och de är viktiga. Mm. Och tre tips för att man ska klara av det så kanske vi upprepar oss när vi säger att kommunikation är nummer ett och kanske framförallt kommunikationen mellan de vuxna och att man ibland då Se till att man är överens innan man blandar in barnen. Jag tycker ju alltid att man ska lyssna på barnen och de ska få vara delaktiga. Men det blir svårare för barnen om de då får upp till fyra olika besked från de många vuxna. Men att man gör klart själva vad man tycker och vad man har för plan. Ja, och i sin familj, man kan ha mycket åsikter om vad det finns för regler och saker i andra familjer runt omkring bonusfamiljer, men man har bara kontroll över det som händer i ens egen familj. Mm. Och sen tänker jag också där att kommer man inte överens så är det helt okej okay att be om hjälp. Det finns ja. jättebra hjälp. Vi har ju ofta nämnt vår favorit familjeträdet mm. som har väldigt mycket inriktning på just bonusfamiljer och de finns i Ystad. Så kolla upp dem om ni behöver hjälp på bonusfamiljfronten. Ja, det tycker vi väl nästan att det kan vara nästan ett eget tips där att man inte väntar för länge. För förr eller senare så blir det alltid gnissel i en bonusfamilj. Och blir det allvarligt så ska man inte kämpa på för länge själva och stonga sig blodiga utan då kan man faktiskt ta hjälp av en expert. Sen är mitt tips humor mm. för att. Om man inte tar saker så blodigt allvarligt så är det lättare. Mm. Man kan faktiskt, det här blir ju bara pannkaka och så skratta lite och försöka att börja om igen och ta ett steg emot varandra och släppa på prestigen och inte vara stolta. Mm. Och framförallt inte låsa sig vid att det ska vara på ett speciellt sätt. En bonusfamilj är ingen kärnfamilj även om du och jag lever ju mycket i i våran devis som om. Vi kör ju på som en kärnfamilj. Så de gångerna det inte är som en kärnfamilj så får man faktiskt tänka att vi är inte det. Vi är en bonusfamilj och det är helt okej. Okay. Det är bra. Så att humor och släppa på prestigen och inte vara stolt, det är bra. Och ett avslutande litet praktiskt tips som vi har jobbat efter är att vi försöker ge barnen ett eget utrymme. Man kanske inte har möjlighet att de får ett eget rum, men vi har till exempel byggt en extra säng över trappan och gjort till minstingen och vi har låtit äldsta dottern ta hand om hela vardagsrummet. Så vi har inget vardagsrum men då får alla barn i princip möjlighet att stänga om sig. för Det kan vara jobbigt att dela rum med ett bonushyskon i början kanske så att man ger varandra lite utrymme både Hemma och i tid att man får göra lite egna saker också. Och jag när mina barn och mitt bonusbarn, när de var små, då körde jag mycket med att sätta namn på saker. För det tycker barn är väldigt kul. Och då kände de också att de har en del som är sitt. Vi hade liksom en låda där det stod Kevin på. Även om han inte bodde hos oss lika mycket som de andra barnen, så visste han att han hade en vrå och att han hade saker som var hans. Mm. som jag tror att det också är ändå viktigt att man känner att det här är mitt. Och som du säger att de kan dra sig undan är ju fantastiskt bra. Det är inte säkert att det går. Men går det så kanske vi vuxna får stå tillbaka några år för, för att det står ju faktiskt i barnkonventionen Aha. att barn har rätt till privatliv. Och det är det värt tycker vi. Ni får gärna höra av er om ni har några tankar. Detta skulle ju vara en liten kortare one on one och vi får säkert anledning att återvända till detta ämnet. Så hör gärna av er till exempel på mail bonuspappan.plusmamman eller så hittar ni oss på Facebook och Instagram om ni söker efter bonuspappan.plusmamman där. Mm. och vill man följa mig och min viktresa så är det också på Instagram och då heter jag bara plusmamma. Mm. där händer det mycket varje dag faktiskt. Många bra tips på vad man ska äta också om man vill gå ner i vikt. Mm, då tackar vi för den här veckan. Härligt att ni är med och lyssnar, det gillar vi. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Nu har vi asbrottom till våran salsa -kurs. Dansa salsa? Ja, vi måste sitta i bilen om eh, kanske tre minuter. Och du måste släppa loss dina höfter, tror jag. Ja, just det. Jag tror att vi är stelast av alla... <laughs> på hela kursen det ser lite ut som robotdansen när vi försöker dansa